Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Amma ba'd Fakad qalallahu ta'ala fi al-Qur'an al-Azim A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim Bismillahi r-Rahman r-Rahim Yaa ayyuhallathina ámanu Ettequllaha haqqa tukatih Wala tamuotun illa wantum muslimoon Sadaqallahu al-Azim kam falëndërimet e pa numër të ajtakojnë vetëm Allahu Gjellëshanuhu, i cili është një dhe i pashocë. Allahu është kryuës, shpikës, mbiqqyrës dhe furnizuës i krejtë kësaj gjithësie qëka e shofim dhe qëka nuk e shofim. Ndërsa për shëndetje tona më të sinqerta, Selamun aleykum, i dërgojmë bi të dërguarin ton të fundit, mbi Muhammedin aleyhis salam, që është më e mira krijes që ka shkel mbi sipërfaqen e tokës. Mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata muslimanë dhe muslimane që shkojnë udhëzimit të tyre deri në ditën e gjykimit. E lusim Allahu në madrishëm që Allahu të nëmbron për i të këqijave të vetë të sonë dhe për i të këqijave të vetë prave tona. Kan e u dhezan Allahu, nuk ka kushë mundet me humbë, ndërsa kushë me vetë dëshirë e zgjedhë humbjen, nuk mundet as kushë me u dhezu përveç Allahu të gjellësha në humbë. Të ndëruar, lezër, ajetin të cilin, po se përmendëm në arabisht, Allahu i madhruar për në bënë thyrje. Ja, eju helle dhine e menu. Oju musliman. Po dalon Allahu i madhruar një pjesë të njerëzve nga tërësia. Me këtë nëstë, Allahu i madhruar për po i veqen në thyrje muslimanët. Oju që keni pranu Allahun për zëtë. Oju që keni pranu Muhammedin a.s. për pengamber, keni pranu Kur'anin për kushtetut juven, për liber të shpallur për zotit tuaj, për plan program, për mënyr të jetesë suaj, të të një Allahot. Keni dron Allahot, rru në prej Allahot, frikson Allah, një Allahot të madhuruar o që është me u frikësu Allah të madhruar, haqka të u koti, me një frikë, me një drojë, që kërkujna prej njerëzve ti nuk ja bën atë ndër, me ju tutë në gjashëm me Allah në, e madhruar, me u rrujtë prej gjanav që Allah i ka bo haram, edhe mos me shkelën tu, me përpikri, me i kry, me i zbatu ato të cilat, Allah i madhruar i ka pru urdhër, Wa la te mutunne illa wa antum muslimun. Të ndërruar, lezer, thyrën Allahot më dhruar po përfunda në këtë formë. Dere sa unisë, mësë, mësë, mësë a dhurani kërgën tjetër, e ja e me lëdhine amenut te kulla, frikëzën jo Allahot me një frikë, të veçantë, Allahot më dhruar po dhëtë, dhe mësë vdes një ndryshë, përveç duke qenë muslimanë jetën të ndëruar lezer, pasi që Allahu në pruni në këtë dunjo besimtar, në pruni si fosh nje, kur lindëm këtë dunjo, në pruni musliman, jetën për dhëtë Allahu i madhruar, me kalu si musliman të i kryu urdrat e Allahot madhruar, edhe vdekin për dhëtë Allahu gjellëshan hu, mos e bëni nës një form tjetër, përveç duke qenë musliman, Allah nësip në e boftja rabela alemin. Të ndëruar lezer, po me transmitime, Të sakta, në vjese, në momentet e fundit të jetës unë këtë dënjo, shetani malkuar asatë herë se hupë i mytin, mëna deviju prej rrugës së drejtë. Në vjenë tek personi i cili është në agoni të vdekjes për me vonë shpirtë, për me vonë amanetin me, te, me kalu për i kësoj dënjojë. Vjenë në formën e babës apo të nënës, në formën e hoqës apo të dikujna që ka pasë, në dikim fjale ti në ty, vjenë dhe thot nësë është si baba, jëtë, si nona, djali em, ta shë ki momentin me vdek, vdis si kryshter, ose si jahodi, ose dil kret pa besimtar, veç mos vdis si musliman, se unë kam vdek parateje si musliman, edhe senë s'kish prej asaj pune, përndaj ti më se bëq ato që ka e bona unë parateje, nëse vjen në formën e hoqës, vjen vlao jemë, gjëmatë jemë, i dashur jemë, Dilë për i kësaj pune, shetani malkum, këthet në fizionomin e tune. Prandaj, Allahu i madhuruar për në abonthirje, që jetën me botë të ndëruar dhe lezër. Qysh Allahu ka, ka thonë edhe qysh është aji iknaqër, po dhe vdekjen me botë si musliman. Të ndëruar dhe lezër. Pegamberi onë sallallahu aleyhi wasallem, në thështë dhe <coughs> për mene, shpesh, atë e cila ja u këput këna qësit e kësaj dënjojë. Tëll ashta. Lezetet e kësaj dhinje janë ato që të lu, të lumtur, të luat të kesh. Mirë, po momenti kur e përmend sa ato, kretja vësh e ndryshojnë fytyrat njerëzve. Prandaj të ndëruar vllazër pejgamberi, me po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pikërisht për çështjen e vdekjes, thoshte me përmen ato. Po në jetës form është hadithi tjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na porosiste për mëshku Me vizetu Varrezat. Pse? Por arsyes se na kujton edhe neve ç'kemi shku, ç'kemi përmeshku në varr. Të ndërruan Llazër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po tho trise ne përcjell njërin deri te varri. Trie çojin deri te varri, dy kthehen, ndersa njona hin mrena me të. Të ndërruan Llazër, ato dyse ne ç' po çoj kan njërin deri te varri, ndersa nuk po hy kan mrena me të, cilat janë ato? e para për i tyre janë gjemati, akraboja, familjart, lazni laku, dashamirt, qëa, bab, bab, vla, shokët pandashëm, djal, ju ka thonë shpirti, mirë për qëka, ata për vërës, ndërsa vetë, po këthehet në këtë dynja, me jetu edhe që ato ditë të cilat i kanë betë, e para në të më thonë gjemati, po që i kanë ditë e vërri, ndërsa, po të lejtë i kanë vetë, Allah ta dhe ashtë Thëtë përgambirë a.s. pasuria e për tjelë njerën dhejtë e vorë, subhanallah. Dhejtë e vorë po e qojnë me kjerë, apishtina kjerët më në nëmë vërë, po e kthejmë këne, po e shrydojnë të gjallë. Këto dyja dhe më dhënë, mos me ullshu u fërtë me habit njerëj, vet vetë vetën e vetën mësë tynë e me haru të të tretën. Për ndaj si po dëmë në bom e di e përgambirë a.s. ma shumë, lidhen tuaj trashne forcone me qëta të tretën thët e ajo e tretë a faktisht e cila që njerën dhejt e vorri ndërsa nuk tëhet si dytë parat por hin i botë shok i pandashëm në varë përmeni përgëmberi sallallahu aleyhi wasallam është imani, është ameli është besimi, është veprajon të cilën na e kemi punun këtë dënjo të ndërruar lëzër veprat imani, ameli karakteri personaliteti i formuar i besimtarit përmend pejgamberi alayhiselam se thot bo drit në varr subhanallahu bohet zgjerim i varrit thot pejgamberi alayhiselam me laçeve të cilat na bojnë syal ndërsa e kundërta aksojna karakteri jo i mirë imani jo në rregull ameli allah na rujt këto kundërta e të parës e rësim në varë, në ngështim i varët, dërsa e treta në këmundët me e dhonë përgjegje me laqeve, të cilat e bojnë sualë, subhanallah, po pëjtjet leta, kush është zotë të jëtë, kush është pejgamberi jëtë, kush është prisë jëtë, është fjalla për kur anën, qëla feja jote, qëla kibla jote, pa kom dë gjubre, thajke dikush diqka, pa s'po më kujtohët. Kush e përgambër, komuni, ti kush e përmenke? Shpesh e komni këto po për s'po më kujtohet, s'mund të të më dhonjë javap të ndëruar vëllazër. Pse s'mund të më dhonjë javap? Për arsye se u thirr ezani. Qoftë i xhumas, qoftë i drekës, qoftë i namazeve të tjera. Çfarë sajt ka, ka e kanë kapur ti? Ezani ka çupesh, edhe edhe gjallën, edhe dektin. Çfarë me ngulum të madh. Ndërsa ai s'ka treguar veshit ti, s'ka treguar zemrës tim mendes tim se duhet Me u këthy tashka kibla, është koha për me u këthy ka Allahu i madhëruar. Të ndëruar lezër, <coughs> muadhi bën gjebeli, përmenë edhe thot ishmi me pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam me një deve. Thot odhëtënim, dhe i rësa pejgamberin aleyhi sallam të ndëruar lezër ka fol fjall pak. Na është ta veqit hymi e tydbës që përmeni hoqja pejgamberin aleyhi sallam me një mui nuk i ka fol gjithë qëto fjall. Kretë që ka fol pejgamberin a Sot është me dhënë tuhet pejgamberi alayhis salam po thot oh Moaz ibn Jabel Moaz po thot po të përgjigjem o i dërguar i Allahut po të përgjigjem edhe jam krenar që un ty po të përgjigjem qysh më së më shen krenar po qysh se po ata fatin un më thirr mu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po të përgjigjem po thirr krijesa më lavdish me Allahu jallallahu pejgamberi on alayhis salam muhamed alayhis salam masti di support po hesh Vazdojn ecin edhe pak. Pejgamberi alayhis salam po thirr për dy të dytën herë. O muadhi bën xhebel, muadhi në të njëjtën formë po i përgjigjet. Po thot po të përgjigjem o dërguari i Allahut, po të përgjigjem edhe jam krenar që un ty po të përgjigjem. Pejgamberi alayhis salam prap po e thot. Dorsa herën e tretë po e thirr në të njëjtën formë. Muadhi po thot po të përgjigjem o dërguari i Allahut po të përgjigjem edhe jam krenar që un ty po të përgjigjem ndëruar vllazër sikur po don pejgamberi alayhiselam me këto tri thirrje mi thon o muadh hapi vesh të mirë që tash dëgjom mirë që tash çka pason pas këtyre tri thirrjeve ngjashëm vllazni të forësit princin në shtëpin e tone me kryni punë mos harron filon punën çka thon o kry ti dentu i muadh kfutca te dera ty thot filon punën o kry kismet për allahut Por në punje kombo si dal është ajo. Ti del në qytet, telefoni pogarsat. Ha. Mos harro filan punën, subhanallahu. Diçka e rëndësishme apo? Edhe pejgamberi ona alay selam po e thret madhi bon xebelën 3 herë për mjadhoni diçka shumë të rëndësishme. Të ndaruar vëllazër, pejgamberi alay selam po e thot, o madh, thot cili është obligimi i kreet njerëzve ndaj Allahut të madhruar, çfarë e debi, çfarë edukat e dukote, kanë pasau te pejgamberi alay selam. Tëna, i botë pytja hojgës gjemat lija bëndë tërë, ja, që të kalë të zëjën e, letë i hojgën, letë përshën e atë. Subhanallah. Qëfare debi, qëfare dukote, kam poshë shokë të pejgamberit a.s. Që tha muadhe, Allahu edhe pejgamberi ti edin më mirë. Po je prastin me u përgjegjë, pejgamberit a.s. Mamede a.s. tha, o madhë, obligimi maj madhë i njerëzë, ndaj Allahu të madhuruar, është që madhuru Allahun pastër. Të nderuar vëllezër, për ditë me qyyr imanin ton, për ditë sigurota fëmia jon, ç'i kena për kujdesit, për ditë lypen me hangër apo për ditë lypen me pij, për ditë lypen diçka na i nevojna, i kërkesna e pastrimnaj. Edhe imani jon është lyp më shpesh me kontrollu vetvetën ton çdo ditë. Bële llogarit në vetvetën tuaj, pa nesë të llogaritni nga krijuesi juaj. Është porosie e madhe kë të nderuar vëllezër. Me adhuru Allah në pasë tërë, e mos më i ba athi i Shqibla. Pikrish për dë, qa po i vrejt që e në madhvjetër, nda është Allah më së me qenë prej atyne, po shpesher po din, <coughs> në popël po së përvohme, gjithë qësh. Edhe prej namazlive po din, me lshuka pa kërrugën, për me arri detenjej ma e mirë. Jam ju ka shtu martesa djalit, ju ka shtu martesa qikës, ju speqoj në antartë e familës nërmje veti mirë, Edhe me shkumbën shkruani Ajmali, me shkumbën tani tyrbë, me shkumbën tani dresh, me shkumbën tani falltor tani ngjitor, të ndëruar Vlezër. Kret këtu janë jashtë rrugës. Çu morën pjesën e tretë natës, lutë Allahun e madhruar. Kur kret njerëzit janë fletsa atëherë në sejdë, po vetë pejgamberi alay salam, allahumma rahmeten e vet, zbret te qjellit dynjos. Edhe thotë a ka dikush që më lyp, un ti jap. A ka dikush që më kërkon, un ti jap që atëherë që bënë namaz, lotë Allahën për djale, për nafak djale të përqik, e për nafak të qikës e, për ku farë në vojë, a shfarë kërkes, a shkish, jo me shku të tyrbet, e e të devijimet, e shumtuara. Tha për për gëmë bërë a.S. me adhuru Allahën përë, edhe mësë me bëshibla të ndëruar dhe zë, vazhdojnë rukëtimin, dhe ndërët edhe njëherë, Muadhe përgjigjet njejtë, sikur herën tjetër, tri thiri e radhazit, sikur qysh ke herën e por. Tri thiri e herën e por, një mësim, të ashtë tri thiri e opet, edhe një mësim i madhë. Thotë, o muadhe, po të ashtë cilë është obligimi Allahot nda i robë vetë vetë? Muadhe pra përgjigjet, Allahot dhe pejgamberi ti e dinë më së mirë. Pëjgamberi sallallahu a.s. pëthotë, masi ta adhurojnë Allahon pasër, ramp Allahu yakabou ja obligim vetvetes tina, Allahu me futn xhennat ata. Allah na bof pe aty ne që adhurojm Allahun pastër ya ja rabbel alamin. Të nderoan vëllezër, jun kodrin matë larg nga sa më qujt prej varrezave, mirë, por me sa diun këto dikon afër i kanë edhe jo disa varreza. Prandaj mos te harrojm se ditët që kalojnë shpesh erdhin me kalun në të mirë tonën. Po nëse ne në nuk i shfrytëzojm ato ditë, din me na u hakmer neve nga se nëse s'kemi përfitu për i tynëve. Te mendojmë, te kujtojmë, te bojmë faktisht dhe printarin të tënë, duke mës e largu për i kujtesës se kemi me shku edhe na për i kësaj dënjoje. Se kena mu përshëndet, qështë jenë përshëndet, sultana, faraona, mbret të kryetore, kryministra, të mëdhaj, e parelit të mëdhaj, autoriteteve të mëdha e lanë këtë dynjë ku janë atasat. Prandaj më i fol në vetvetes ton. Më ndryshun vetvetën son së, sot, para se doja më ndryshun vetvetën ton po bëhet vonë. Të ndërruan vëllazer po përmen një rast të cilin kur e kam lexuar, më pëlqei edhe pse unë nuk besoj se ka qenë dorë ai vërtet. Me një vën, po më sem merr për saj. Me një vën të ndërruar vëllazer pas kaqën një shpreh interesante. Që njerëzit, mas i ka kry mbreti, atë sundimin e ti, atë krytar lëkën e tina, pas kam pas një ceremoni poplë i tynë, me qu mbretin me marrë kurlodhët, dërmohët, plakët, kret, me marrë mbretin edhe me qu një shkretin, pa uj, pa bim, pa njerëz, pa përkujdesje, pa kulëm, me lënë që atë të deri sa të vdesë. E kësi së so e shkëmë mreti pare, mreti dyte, disa mbretër, po nuk bojnë shumë. Ta shmo, po binë halaj popullë, se s'po pranën kërkush mo bo mbretë. Përshka në këtë kriterit të mromë, që ka i preta ta. Kalo një njerë i huja sajde, edhe po i pytë njënin prej qytetarëve, a ka mundë si të lutëm të ma frësh dhe i të mbreti, më mkaldzu ku i ka shpinaj? Thëtë Allah e thëtë zëtë një, thëtë kry punë me kënë që lësht çështë e mundur me më çëndruni popull pa udhësi. Thotë jo, ja, jo, ja, thotë nan mbretot thot, skemi. Thotë se e kemi në shpërik kështu, kështu, kështu, masit e kryjn mandatin, masit plagë thotë, e çojmë mbretin thotë në këtë form, thotë për më bëu vdekën ajmë një skretin, pa bim, pa ujë, pa kulm, pa përkujdesi, pa njers, pa këto. Thotë në rregull. Thotë pa një pa dy thotë, he, apo vjen ti më bon mbreti joni? Tash e njeri më ndot, thotë po, po vi. Thotë po mëni kusht dhe të qfarë kushti, dhe të pana se më bom bretoni, dhe të më më tregu venin, ku keni më më quë, dhe të kërtë plak në anë. Dhe të kjo kusht një letë, të plëtsojmë këtë kusht, edhe qojnë, kërë shkojmë qa me po, një gurin, një shkretin, subhanallah, do e shna te këtuk, të aty në mretërve që as dvarosur jo, po ja kujton vetës që Mir, i të që të ki më ardha. Mirë, i tregojnë Fillojnë ato ceremonit festive të tyre dhe kësaj e inaugurojnë mbretin e ri. Këshilltarr për rreth, ushtarr për rreth, njerëz për rreth, pasuri në dorë, forcë në dorë, gjithçka e mirë subhanallahu, të natmirat e Allahut. Mirë po diçka sokaj e lën rrat. Diçka po e bren kët plokë kët mbretin. Subhanallahu, gjithajë e mirë, gjithajë pushtet në dorë. So hat, menimet her pasere po i shkojnë Të veni ku kanë me qukurt plakët Qanë shpesh Po i shpeshtohen me ndimet këti Sa që dykur tindza popullet Po shkonë po vizitohen atë ven Edhe një herë edhe dy herë edhe O shpeshtu vizita e tindaj atë i vendi Dersa po menon vetë me vetë i po thot On gjithë këtë forcë ndorë Gjithë këtë pështetë ndorë Thotë pse nuk ndërmarë masa onë Me qu ujin atë Që kur shkoj atë të bile uj me pi Edhe qënë me njerës të tjerë, ujin, me kalimin e kohës shkonë pin ujë freskot këthetë, disa erë, me ndonë dhëtë, po pëse nuk e bëj një trojë gjelbrimune, që me pas në e frut me hangër, përveç ujit atje, me nëndë, me nëndë, edhe herë pasirë poplis po dinë që mbreti, po shkonë edhe për vizitanë, edhe ka ndërmarë masa përmi përmisu për, për, për, për kushtet atje, dhe nëse e bënë edhe një kulëm, shkonë edhe nëtë. Vin kalojnë ditët e javët, muajt, vitet, vjen koha tash plakët mbreti për mequt e vendit. Vin populli me ceremoninë, çuçi kanë pas traditata dhe derisa paqëojnë po mbretin atje po thonë sigurisht e kemi gabuën. Se këtu pas ka xhelbrem, këtu pas ka ujë, këtu pas ka edhe kulm. Thot mbreti ajo ja, ja, pikrisht është ky çaj vani. Thot ku keni mëm më pruvë. Thot pom brëd. Pse kështu? Këtu s'ka pas ujë, këtu s'ka pas Gjelbrym nuk ka pasas kulm. Thot, "Po, mirë, keni s'ka pas." Thot, "Po unë e buna." Po çysh? Thot, "Pse e buna?" Thot, "Çka e mermendja?" Thot, "Cili njerë që do të ishte në rregull, thot, me gjitha të pushtet në dorë, me gjitha të pasuri në dorë, thot, me pas krejt, thot, edhe me ditë ku keni më quth, thot, edhe mos më ndërmarr masa diçka." Prandaj, vllazni, Allah i madhruar Neve në ka prunë këtë dynja me përfitu për i kësaj dynjaje. Sot është koha për me ndryshun vetë vetën ton, sepse do të na vjenë rada kur do të na qojnë edhe neve të veni. Përndaj me pregadit, gjdo njoni prej nesh, mas pari hoqa që po i thonë dhëmët edhe edhe po full para gjematit, edhe ti që po dëgjën, me ndryshun vetë vetën ton, Allah në abaf nësi për me ndryshu për mirë, ja rabbel alamin. <clears throat> الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العليم كما قال الله تعالى في القران واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون الحمد لله حمدا كاملا والصلاه والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وصحبه اجمعين تعظيما للنبي وتكريما لفخامة شأن صفيه فقال فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تندروار ولزربيني صلاوات من محمد عليه السلام دوكه ما پاسوار مو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه لا اله الا الله